Hoofstuk 178 Die aand eete Jonathanse wens om na sy huis terug te keer en sy geheime plan. Die keinkie doen met successe teenvoorstel Jonathanse gehoorzaamheid en sy terugkeer keer na sy huis. Toe die aand eete en genuttig was, sê Jonathan aan Jozef, Broer, jy sal weinig plek hee, laat my dis in hierdie mooi nacht na my huis gaan, Waar daar vir my ook persoonlijke bed gereed staan wat groot genoeg is, morgen sal ek al een uur voor sons by jou wees. Maar Jozef sê, broer, as jy geen ander sorge het as alleenlik ek die vir een bed wat ruim genoeg is vir jou nie, kan jy onbeskroomd hier bly, want daaraan sal dit in die huis wat nou myne is beslis nie ontbreek nie. Kyk, Daar in die voorhof links is een deur en daar is een baie groot ruim kamer. Ek het al reeds goeie bed vir jou daar laat voorbereid. Ek denk dat het vir jou groot genoeg sal wees, daarom kan jy wel nie bly. En Jonathan sê, broer, jy is baie goed vir my en ek sien maar al te goed in dat ek nergens meer thuis is as hier nie. En ek is ook daarvan oortuig, dat jou bed groot en meer as groot en meer as goed genoeg vir my sal wees. Maar kyk, iets trek my geweldig sterk na my huis, en nou op eens self so hewig, dat ek liever daar eens wil vlieg, as om andersens te voet te gaan. Toe Jozef dit hoor, sê hy, Dit is jou wil, en jy kan doen wat jy wil, daarom kan jy gaan of bly. Daarop het Jonathan na die kynkie gegaan, en met die grootste deemoed van hom afskeid geneem. Maar die sê, Jonathan, as jy dan absoluut wil gaan, dan kan jy wel gaan, maar vergeet nie om terug te kom nie, maar ek sê vir jou, dat die vangs wat jy vannacht met die groot visnet gaan doen, jou niks sal oplever nie. Ek sal vir jou een haai in die net jaag, en die sal jou tot sons opgang pla, en die ochend jou beste visgereedskap verskeer en toch sal jy hom nie kan baas raak nie, en in die hande kry nie, want hy sal al jou moeite met die slag van sy stert in die water tot niek maak. Toe Jonathan dit van die kyntjie hoor, het hy plotseling van plan verander en aan Joosef gesê, Broer, as dit so is, dan bly ek, want kyk, ek wou jou morum een groot vaakjie van die mees uitgezoekte visse bring, en hy die gedachte het my so krachtig na my huis getrek, maar nou dat ek gehoor het hoe hierdie vangst gaan verloop, bly ek by jou. Laat my daarom na my bestemde kamer bring, dan sal ek ba daar baie rustig slaap en thuis kan my gebeur wat wil. Die kankie sê echter, Jonathan, so geval jy my beter as wanneer jy jou hart wil verberg. Maar nou sê ek vir jou, ga na jou huis, want teen middernacht sal jy vir my ‘n belangrike diens bewys. Nou staan Jonathan op en het, dier die hele huisgesin van Jozef geseen, einds na sy huis gegaan.